India hangja, magazinműsor az indiai hagyományról, vallásról és bölcseletről, művészetről, életmódról és társadalomról, és mindarról, amely világban az indiai kultúrához kapcsolódik. Oh Szerintem hallgatokat Bányai Géze vagyok. Ma három témánk lesz az India hangja magazinunkban. Az első, az egy beszélgetés lesz Leveles Zoltánnal. Nanda falváról, a Nanda Falvi hindu templomról fog jelentkezni. Lesz ott egy joga, nemzetközi joga találkozó, és arról fog beszélgetni. Utána Szabó Péter az Ajurvéda szakértője fog beszélni. Az Ajurvéda alkalmazásáról a pszichikai betegségek kezelésében. Ez egy nagyon érdekes terület. Nem annyira kutatott, és az agyurvéde egyébként rendkívül hatásos ezen a területen is. És a mai napon vendégünk pedig Babics Antal lesz, aki klarinétművész, jazzzenész, vele pedig a jazz és az indai zene kapcsolatáról a különböző fúziós zenei kísérletekről fogunk beszélgetni. Ő maga is Szabcsillakatus Bélával sok hasonló ilyen próbálkozást tett. Úgyhogy hoz is magával zenéket, amiket ők csinálnak, és ez lesz a mai témánk. Legyenek velünk, hallgassanak bennünket itt a civil rádióban. Jai Ganesh, Jai Ganesh, Jai Ganesh Deva. Matajaki Parvati, Matajaki Parvati, Jai Jai Ganesh, Jai Ganesh Jai Ganesh, Diva दंत दयावंत चार भुजाधारी एकदंत दयावंत चार भुजाधारी माथे पर तिलक सोहे मूसे की सवारी माथे पर तिलक सोहे मूसे की सवारी पान चढ़े फूल चढ़े पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लडवन का भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय devat kohin ko kaaya zoltán a nanda falváról a hindu templomból Level ez alatt hogy üdvözlök mindenkit. Tudom, hogy minden nyáron szokott Nandafalván, a hindu templomban egy nagyon érdekes program lenni, már 12-13 éve, ha jól tudom. Uh -huh. Egy nemzetközi joga találkozó. Ez most is meg lesz. A jövő héten kezdődik, ugye így van. Igen, egész konkrétan holnap után kezdődik, és hát ennek a tábornak azt a nevet adtuk, hogy Vaisnava Mela. A Mela az valami ünnepséget jelent. Hasonlóan, mint a kumbaméla, a kumba az köcsövet jelent, hogy a világ legnagyobb vallásos találkozója, ami Indiába szokott lenni, különféle helyszíneken. Én idén voltam a, ezen a kumbamélán, és hát nagyon ö, ö, nagy élménye, hogy érkeznek az emberek erre a kumbamélára. Na most hasonlót élek, élek át itt is Nanda falván, úgyhogy, ö, kezdenek már érkezni a vendégek és hát például ma reggel érkezett Székesfehérvárról egy vendégünk, aki elindult hat órakor stoppa Székesfehérvárról, és két órával később itt volt a tanyán. Többiek is így fognak jönni ilyen kalandosan? Hát mindenféle módon érkeznek, ugye van, aki repülővel, van, aki vonattal, van, aki autóan, és van, aki gyalog, de annyiban hasonlít az eredeti nagy kumbamélára, hogy tényleg amikor érkeznek a vendégek, az egy tényleg egy csodálatos élmény, mert, <kül> mert úgy mindenki hozza a saját hangulatát, és úgy összeáll egy igazi ünnepi hangulat a végén. Mennyire szárt egy ilyen találkozó? Tulajdonképpen akik részt vesznek, azok hasonló érdeklődések, vagy ugyanazt gyakorolják, vagy pedig inkább az van, hogy minden felől jönnek emberek? Hát is, is. Egyfelől ez a, a magyar hindú közösségnek a, a lelki gyakorlata, a saját belső lelki gyakorlata, de azért azt nem mondanám, hogy zárt, hiszen a programok teljesen nyíltak, látogathatók, de azért, hogy, hogy áttekinthetőbb és érthetőbb legyen a, a dolog, szervez, szer, szoktunk szervezni kifejezetten kifejezette nyílt napot. Most az idén ez a nyílt nap, ez 27-ére, péntekre esik, amikor is tényleg hát több százan el, el fognak jönni, a, nem csak a környékről, hanem hát ez egy való, egy igazi fesztivál hangulat az egész hét egyébként, de a péntek az pedig a csúcsok csúcsa. Tehát az egész országból várunk vendégeket, és este 7 órakor lesz a, a nyilvános program, ez a, a nyílt nap, amit a, a nagykövet, az indiai nagykövet fog megnyitni, utána lesz egy előadás, utána a mesterünk, Paramadveti Svámi, aki világszerte sok hát azt hiszem, hogy sok száz asszamot hozott létre, meg több tucat ökofalut Dél-Amerikában, Indiában, tehát sok-sok helyen a, a világon, és ő fog tartani egy nagyon izgalmas előadást, aminek az, az a címe, hogy India művészete. Hát itt taglalni fogja majd, hogy tulajdonképpen mit jelent a művészet, és azért be fogja mutatni ezt indiai, indiai vonatkozásait a, a művészetnek. Utána Bitner Minaksi Dóra fog táncolni, Baraton táncot, akinek volt már egyszer egy fellépésen Andafalmán, pontosan egy évvel ezelőtt. Utána jön Szado Marács, aki rendszeres vendégünk Indiából érkezik, és hát aki találkozott vele, azt tudja, hogy egy királyi család sarja, aki aztán most vándorszerzetesként tanít. A világon. Ő nemrég járt Magyarországon is, egy Igen, két héttel ezelőtt. Hónappal ezelőtt volt itt, és nagyon nagy sikerű előadássorozatot tartott Budapesten, Egerben, Szegeden és természetesen Nandafalván. És akkor hát a nyílt naphoz hozzátartozik az, hogy lesz egy fotókiállítás. 40 fotót lehet majd megtekinteni ezen a kiállításon, és hát még, még meg lehet nézni majd az épülő Jurta, védikus júrt a planetáriumot, ami egy egyedülálló kezdeményezés, Mihalik Béla ötlete alapján és tervei alapján. Ez és milyen szinten már lesz benne valami bemutató, vagy ez, ez még csak egy ilyen hát, alapköletéte? Hát a kettő között van valahol a igazság. Az alapkőletétel az megtörtént már, a vázszerkezet áll, és hát azt, hogy planetárium, ez azt jelenti, hogy ilyen sátorlappal fogjuk valahogyan befedni. És azt hiszem, hogy a munkálatokban is részt lehet venni. Tehát uh, igazából a, ezen a mélyán, az egész hetes táboron egyfajta építőtábor is zajlik a háttérben. Mindamellett, hogy reggel este előadások vannak, délelőtt szemináriumok, nagyon-nagyon izgalmas szemináriumok. Például lesz egy szeminárium, amit az most említett Mihalik Béla fog tartani, annak az a, az a címe, hogy Védikus Kozmológia. Uh -huh. Akkor lesz egy szeminárium a, a, a beavatásokról a, a hindu kultúrában. Uh -huh. Tehát a beavatások jelentősége, jelentése, folyamata, célja, szerepe az életünkben. Uh -huh akkor lesz egy szeminárium a meditációs technikákról a, a Vaisnava kultúrában. Uh -huh. Illetve fog tartani majd egy, egy nagyon izgalmas előadást a Bitner Minaksidóra arról, hogy, hogy a, a, az indiai táncokat általában hogyan közelítse meg a magyar laikus közönség. Uh -huh. Tehát, hogy nem feltétlenül csak arról lesz, hogy melyik módra mit jelent, hanem úgy általában egy kultúr történeti áttekintése az indiai táncoknak. Úgyhogy ilyen és hasonló programokkal várunk mindenkit a jövő héten. Ha most valaki csak úgy oda megy, akkor ö, azt mondod, az este hétkor kezdődik a program, azért ez valahol a tanyavilágban van. Egyáltalán mennyire nehéz oda eljutni a másik pedig, hogy hogyan lehet ott megszállni? Ja, hát, semmi sem nehéz. Hogyha az ember meg a csinálni, akkor ezt meg tudja csinálni. Példa erről a Székesfehérvári vendégünk, de egyébként pedig Szegedről a naponta három busz indul a, a Marsté buszpályadvarról, ami közvetlenül a anyánk előtt áll meg. Autóval pedig, hát ugye mi sem könnyebb annál, mint autóval autópályáról lekanyarodni a 146-os kilométerkőnél. Ami pedig az itt illeti, kemping helyet tudunk biztosítani, hideg-meleg vízzel, és tehát összkomfortosan, komfortosan és hát nagyon, nagyon jó a hangulat a kempingben is egyébként. Ami hmm. a, te a templomtól Hát szerintem olyan 50-60 méterrel fekszik, és reggel, amikor e, felkel a, a nap a horizonton, akkor az ember kidugja felét a fejét a sátorból, és egyenesen rálát a templomra. Egy pár szót beszéljél erről a templomról. Én azt hiszem, hogy tulajdonképpen, e, többször megemlítettük, hogy létezik, de igazából még nem nagyon beszéltünk róla, hogy milyen is ez a templom. Hát igen, a hindú közösség az volt, hogy 70-es évek közepe óta van jelen Magyarországon és hát itt a Balázselyi tanyavilágban a mesterünk két um, tanítványjal vásárolta meg ezt a tanyát itt Nanda falván a 1979-ben, ha jól tudom, ugye én ezeket csak hallomásból tudom, mert hát én akkor sehol se voltam még <kül> és utána, a rendszerváltás után ide költözött még egy jó néhány család ma a közösség 12 tanyából áll van a tanyák között asram, amit mi úgy szeretünk nevezni magyarul, hogy jóga és hát a családok pedig természetes szétszótsággal, ahogyan a tanyák felépültek annak idején, a családok megvásárolták a régi tanyákat és felújították, a családok természetes szétszótsággal élnek a, a környékünkön, és hát valahogy úgy kell elkezdeni, hogy a, ha földrajzilag néznénk fölülről, akkor középült van a, a templom, és körülötte egy-két kilométeres körzetben a, a családok. Mindenki a saját anyáján él, és e, saját magáért felelős, dolgozik, pénzt keres, ellátja a családot, a gyerekeket, ami, akikből azért van, mert egyik családnál például öt gyerek van, van, ahol kettő, van, ahol négy. És a lényeg aztán, hogy a, a rendszerváltás után, ahogy így megerősödött a közösség, utána megfogalmazódott a, a a tanítomesterünk sajnálatos halála után megfogalmazódott az, hogy a tanítomesterünknek az elképzelését, ami az volt, hogy, hogy a templomot építeni, hogy azt valóra váltsuk. És aztán néhány éves tervezgetés után úgy véltük, hogy nekivágunk ennek a, a nagy és kemény feladatnak, és hát ez a templom ma már áll. 1999 óta áll. A hivatalos megnyitója 2000-ben volt, és hát rengeteg látogatónk van, egy butikot is kialakítottunk, ezt azért csináltuk, hogyha ellátogatnak hozzánk az emberek, akkor, akkor itt meg tudják vásárolni a kiadványokat, és hát bármilyen szuvenért, sőt, még ilyen indiai ruhákat is lehet vásárolni, kőelefántoktól kezdve, bindiken keresztül, hennafestékig, sok minden érdekeset. És hát a főpolyén természetesen a butikban az, hogy a, a, az önkéntesünk, a... Aki ott dolgozik, ő van uh, tudja igazítani a vendéget, el tudja mondani, hogy mi micsoda, miért így csináljuk, miért úgy csináljuk. És uh, hát így nagyjából ennyi. Ami még nagyon fontos a templomnál, hogy a templom háta mögött kialakítottunk egy gyönyörű amfiteátrumot, és hát a, a kultúra az ugye annak idején is a, a templom köré épült. Most nálunk is ez szó szerint így van és hát egyfelől a templom egy kerengőn körbejárható, és a háta mögött pedig az amfiteátrumban különféle uh, kulturális programokat, nyílt kulturális programokat is szoktunk szervezni. Hát, hát egy ilyen lesz hogy, uh, július 27-én is uh, este 7 órai rendezvény, akire sok szeretettel várunk mindenkit Magyarország egészen és a határainkon túl is. Köszönjük szépen! Levele Zoltánt hallották uh, Nanda falváról, és én. Uh, mondanék egy e-mail címet, mert közben a, a telefon szerintem olyan boroszorosz lett, hogy talán nem is annyira lehetett hallani. www.nandafalva.hu Ezen a címen meg lehet nézni a templomot, és a programokról is ott lehet konkrétabb információt kapni. Ez volt tehát Leüles Zoltán. di shehare pani ke jag di shehare ghat janon ke Köszönöm, Állandó szakértünk Amerikában dolgozott, közel 40 évet töltött kint, és tanulta az ajűrvédát, egészséges táplálkozást a Himalaya Institútnál és más intézményeknél. Vele veszük sorra az ajűrvéda. Eléggé bonyolult, de rendkívül fontos tudományát, hisz talán az egyik legősibb egészségtudomány az ajűrvéda, ami ugye indiai eredetű, nagyon sok más gyógyászati ág, így a kínai gyógyászat is az alapjait talán a nagyőrvédának köszöneti, és az embert mint egy abszolút egész tekinti, nem csak önmagában, hanem a természettel együtt lélegző egységes lényként foglalkozik vele, ezért nem csupán egy-egy betegségre, hanem az egész életmódra ad az a győrvéda tanácsokat. Ma témánk az a pszichológiája. Az aurvéd a dossákon keresztül gyógyítja a betegségeket. Említettük ezt a három dossát, ami a vata, a pitta és a kapha. Ugye a dossák azok az alkatok, tehát három különböző fő alkatot különböznek meg az embereknél. Az is, igen, a dossa az is, meg a dossa azokat a szervezetben áramló különböző energiák, energiák amik... amik a csatornákon keresztül áramlanak a szervezetben. A zahölvéda, mint egy holisztikus rendszer, foglalkozik az elmározavarok, pszichológiai problémák mindenféle fajtájával a kisebb stressztől a nagyobb komoly esetekig, mint például a szkizofrénia. Az ajurvéda a, a dossákon keresztül, mint említettük, közelíti meg ennek a betegségnek a gyógyítását, ezeknek a betegségnek a gyógyítását is, azért, mert a az nem csak egy biológiai tényező, hanem egy szellemi tényező is egyben. És természetesen, mint egy holisztikus rendszer, az ajurvéda a kapcsolatot hangsúlyozza a fizikai, és a pszichológiai betegségnek között. Uh -huh. Úgyhogy egy kapcsolat van, és nagyon gyakran az őrvédában a gyógykezelés, és a dolgoknak egészen más, mert például előfordulod az, hogy egy szellemét-pszichológiai betegséget bizonyos gyógyszerekkel kezelnek. Még egy fizikai betegséget pedig egy spirituális módon, egy szellemi uh -huh, módon uh -huh. próbálnak meggyógyítani. Ez olyan körülbelül, mint a gyomorfeki pszichológushoz küldeni. Hát ez nem egészen olyan, ugye noha a a a és elsősorban stressnek a hatására keretkezik. Elsősorban ugye helytelen táplálkozás természetesen nagyon közre játszik, alkohol meg ilyesmi, de a stress van akkor ez a gyomorfelknek is van meg az esély arra, hogy ez is kitisztuljon legyen, szóval felmújon, Természetesen valamilyen gyógyszert kell szedni erre, hát valamilyen ayurvedikus növényeket. Az elme gyógyításában az örvéletet felhasználják sere különféle terápiát. Vannak jogaterápiák, akkor különböző spirituális, ugye, szellemi terápiák, mint például meditáció, pranayama, mantra, ima. Akkor a belső képek alkotása, ezt úgy hívják, hogy daiva, csikica. Ez nagyon fontos a modern pszichológiában is, Például volt az R.D. Lang, egy nagyon híres angol szivológus, aki ezt nevezette a modern pszichológiába, hogy ez a vizualitás, hogy a problémákat lássa és maga előtt az ember, és akkor itt jobban tudja do a dolgokat. Ennek már sok-sok ezer évvel ezelőtt ez, ez már Ezt már az űrvédában csinálták. Úgyhogy ez... Ez végül is uh, nem új, új nekünk. <gül> <Ugye nyugodtan. gül> Ma például inkább ezeket enyhébb uh, fajtáit a különböző elmezavaroknak fogjuk megtárgyalni, akkor uh, ugye mert a legtöbb ember az végül is inkább ilyenek a pszichológiai problémái a legtöbb embernek inkább ilyen érzelmi zavarokból és indulatokból támadnak. Ez valakinek az életében talán mindig egyszer előfordul, és vannak olyanok, ahol ez, ez már határozottan krónikussá válik. Ugye a, a, a, a, a helytelen nem megfékezett impulzus és az ösztönös reala, reagálás bizonyos dolgokra. Ez is fizikai tényezőből is állhat, szóval eredhet, de nem Miért csak tudsz látni, Tehát mondjuk Mondjuk van például olyan ételeket eszik, ami mondjuk agresszívát eszik? Természetesen, természetesen például ugye, ugye a pitá, általában húsevés. Uh -huh. Általában azok, akik zsíros és nagyon szóval karmikus dolgokat, dolgokat táplálkoznak, ezt mindenki úgy általában tudja már. De vannak bizonyos dolgok, amik ezt kiválthatják, például a hagyma, meg ilyen dolgok is kiválthatják. szenvedését. Hát nem egy, nem. Bizonyos test alkotott, és egy bizonyos testalkatot és egy bizonyos embereket, igen, nem uh -huh. mindenkinek vannak. Általában az ajurvéd a nyers hagymát, meg ilyen dolgokat nem ajánl, hanem inkább azt mondják, hogyha ha valakinek erre szükség van, akkor főtt állapotban használja. De de vannak különböző növények, amik, amik ezt hogy az emberbe. Amerikában csináltak egy kísérletet börtönökben. Ott, ahol ilyen, tud, ilyen cukros, kóla, hamburger jellegű táplálékot Igen, adnak a börtönlakoknak is. És az egyik börtönben bevezettek reform táplálkozást. Tehát Igen. nem volt benne cukor, és egy kicsit gondosabban voltak elkészítve a dolgok. több nyers, zöldségek, húst sem nagyon adtak zsírmentes volt, Itt egy nagyon egészséges táplálkozás volt, de jó ízűen csinálták meg, és a börtön nem volt ellenvetésük, tehát nem azt mondták, hogy ez nekik tetszik. És ezt hosszú időn át csinálták, és az volt a tapasztalat, hogy azok, akik ezt folytatták, ezt a táplálkozást, azok közül később sokkal többen tértek a helyes útra, tehát nem estek vissza. És a börtönben is nem volt agresszió, tehát békésedbek voltak az emberek míg azok, akik ezt a húsos, cukros, zsíros, ilyen hamburgeres táplálkozást folytatták, azok nem voltak képesek olyan jól beilleszkedni később a társadalommal, illetve sokkal deviánsabbak voltak. Pontosan. Ugye Dániában volt egy, a második világháború alatt például nem volt hús és az emberek teljesen átáltak egy ilyen, hát vegetáriánus típusú étrendre, nagyon-nagyon kevés állati terméket ettek, ugye nem tejtemékről beszélek, hanem húsról, és egy felmérést csináltak, hogy az alatt az évek alatt ugye a dánoknak az egészsége egészen megjavult, és sokkal jobb lett. És amikor a világháború után, a 48-as évektől kezdve megint visszaálltak erre a husevésre, meg a, a, a korábbi táplálkozásukra, akkor viszont visszahanyatlott megint az egészségük, és mint mondom, természetesen ez, ezek, ezeknek hát pszichológiai kihatások is van. A modern szio analízisben nagy súlyt helyeznek arra, hogy kifejezzük érzéseinket és indulatainkat, különösen azokat, amelyek rejtve vannak belső dolgok. Ez jó is lehet, természetesen, mert ami gátolva van belül, annak ki kell jönni. De viszont az ajövéle szerint ez nem mindig jó. Ez nem mindig jó akkor, amikor. Ez, ez végül is az örvéde szerint akkor jó, amikor ez, vagy igazából a pszichológia, a pszichoanalízis szerint is akkor jó, amikor egy, egy, egy tanítómester, vagy pedig egy pszichológus jelen van. Tehát ezt valaki kihozza. Ez valaki kihozza, uh -huh. ugye, ez egy terápia. Mert ezt kezelni kell tudni. Ezt né? kezelni kell uh -huh. tudni. Ugye az, hogy de mostan az emberek ugye állandóan ilyen indulatosabbak, uh -huh. és mindenki ugye hozza magáét, uh -huh. és mindenki ugye kijelenti, ugye a maga dolgát mindenkinek fűnek, fának, és ez természetesen nem jó, mert ez még több stresszt uh -huh. inni, hát okoz az emberekbe, és még több agressziót. Ugye az agyvéde szerint egy lelki tanítómester szükséges, amikor, amikor ezeket a dolgokat uh, belávadkozik az ember. Mert az érzéseinkben, ugye, az érzéseinkben, a belső világunkban gyógyulás akkor áll igazából elő, ha egy ilyen spontán felszabadulásnak a technikáját elsajátítottuk és megtanulták az elengedésnek a módját, ugye, hogy hogyan kell elengedni dolgot. Ezt igazából egyedül nagyon-nagyon nehéz megtanulni. Végül is meg lehet ugye, meditációval, jogával és különböző gyakorlatokkal, hogyha ennek az embernek van ideje, de ha, hogyha nincsen, akkor bizony kell valaki, aki ott legyen és aki ezt, erre megtanítsa az embert. Mert aki a kiavítja, gondolom, a, azokat a kis metódusbeli hibákat, amit az, ember elkövethet. Tehát azt hiszi, hogy jó úton jár, de talán még szerint ez egy ismeretlen terület. Természetesen. A Természetesen. Az, az, az örvéd, ezeket a problémák úgy, te, úgy tekinti, hogy a, az egyensúly az energiáknak, a sikon felbomlik az ez az egyensúly. energiákat kezelünk itt. A pszichológiai energiák a, viszont a, bele vannak szőve egy kollektív Dologban. Ugye Jung is ezt tanította végül is már, a, a, a, aki természetesen a kelet, keleti a tudományból, különösen a, a, a, a szanszkritból ugye vette át ezeket a dolgokat, hogy végül is a a, a, a ugye mind az egyént próbálja kezelni, és ez nem elég, hanem, hanem a, a, a, a az egyének a helyzete a társadalomban uh -huh. és a világban az Tehát is. Ez, ez a kollektív tudatosság, vagy tudat a kérdése? Természetesen uh -huh. a tudat alatti, külön, különösen, igen. Most akkor mi okozza ezeket a problémákat? Hát ezeket a problémákat az okozza, hogy a, a megrongálódik, hogy van a szatva. A rágya és a támasz, ez három energia, ami áramlik a csatornákon át a szervezet. Különben az idegrendszer is csatornákból áll. Tehát ezek különböző energiaáramlások a szervezeten belül, és így alakulnak ki a csatornák. Ezért mondjuk sebészi módszerek ezeket nem feltétlenül lehet feltárni, hisz az energiaáramlás az... Az, az egy csomó idegrendszeri sejtközi információ áramlást jelent. Igen, és a, kés, ez... a kés alatt nem látszik, ez egy finomabb rétege az embernek. Na mi is az, amikor elmikben füttenek télen, ami a, radiátol, a radiátol, központi a... fűtés. Hát ez pontosan Igen. valami újas mi, uh -huh. és a vata az, ami igazából kering. Uh -huh. Ugye az idegrendszerben a vata az, erre azt mondják, hogy éter vagy levegő. Uh -huh. Ugye ezt nem szó szerint kell értelmezni, uh -huh. hanem ez egy áramlás, ami ugyanúgy ugye áramlik, mint például a rendszerben, Amikor a szatva, ez, az, e, igen, ez az a fakultászóval, ez az, a, a, az az erő, tényező, <tényező>, <tényező> ami igazából a tiszta gondolkodást és a helyes megítélést és a helyes gondolkodást irányítja, amikor ez a szatva, ez be, beszenyeződik, és megrongálódik, akkor megnövekednek a rajasz és a, táhasz, a tamasz. Mm -hmm. Ez pedig a szelvedélynek és a igen. sötétségnek vagy totlanság. Hát a, a, rajasz, energiá, ugye? Igen, a rajasz az általában a pitáknak, a pitatípus embereknek okoz nagyon sok problémát. Ez a, a düh, agresszió, gyűlölet, mm -hmm. félelem, idegesség, akadalom. Még mm -hmm. a tamasz, az pedig általában ilyen álmosság, letargia, tompaság, tunyaság, és nem úgy látja a dolgokat, ahogy azok mm -hmm. igazán vannak. Ezt pedig azt mondják, hogy kapatípusú emberek, mm -hmm. de hát ez, ez ugye mindenkinél megvan. A modern társadalom a természetesen mi nagyon a ragyasz, hát befolyása alatt élünk, mert itt állandóan mennek az emberek, mindenki rohan, Állandóan ki vagyunk téve ennek a, a médiáknak, a különböző a behatásoknak, és nincs ideje igazából annak az ember, ideje arra az embernek, hogy egy lelki kapcsolatot teremtsen magával, meg a teremtőjével. Ahhoz, hogy ezt igazából megteremtse az ember, szüksége van egy kis csendre és térre az emberek körül. Mm. Ez meg a modern társadalomban nem nagyon van. Nagyon nehéz megtalálni. Ugye ezért mennek el az emberek hogy ilyen a helyre, ahol, ahol kik tudnak kapcsolódni. Elvonulásra? Vagy Igen, ilyen? elvonulásra, mm -hmm. ez a retreat, ugye angolul, vagy... És uh, ugye ez, ez segít, és innen megújulva jönnek vissza az emberek, mm. de hát ez nem tartós, ugye ez idővel, aztán megint kezdődik minden előről. Uh, a az kimerül ebbe a sok gondolkodásba, és erre a sok impulzusba, amit ugye... Az, ami a, ahogyan a, az agyunk működik. Most akkor hogyan gyógyítja ez a dosán keresztül? Amikor túl sok a vata, ez természetesen felborítja az egyesült, csak olyan változékony lesz az embernek a gondolkodás mm. és, a, és a, az egész a viselkedése. Úgyhogy kiszámíthatatlan, a, nem tud döntéseket hozni, a, mert meggondolja magát állandóan. Amikor ezekben a vata, ezek a vata a sok van ugye a szervezetben, akkor, akkor ezek a csatornák, ezek az áramlás, ez gátolva van. A pitatípusú emberek ugye mint mondtuk, sok a rajzasz. ez úgy nyilvánul meg, hogy kifelé ugye mások elleni agresszióba mutatja meg magát. A pitatípusú emberek általában azok, akik mindig azt mondják, hogy hát ez te miattad van, ugye? Ez mindig mások, mindig uh -huh. másokat uh -huh. okolnak ugye a problémájukért. És, és dühösek lesznek. Nagyon ambiciózusak, és úgy mindenkit félretaszítanak az útjukból, hogy elérik a célukat. A kapatípusú emberek, napközbeni alvás, ez a tompaság sokszor nem érdekli őket semmi, elég életargikusak, ez nem mindenkire, ez a nem törődés, mint mondtam viszont nagyon-nagyon törődnek arról, hogy mások mit gondolnak róluk. Szóval ez nekik nagyon fontos, mm. hogy hogy, hogy szóval olyan kép, hogy mások olyan képet alkossanak róluk, hogy ami, ami nekik hát tetszik, ahogy nekik megfelel. Az agyobidikus kezelése ezeknek a sziológiai zavaroknak azért is jó, mert ezt a neurózist, ezt a Ezeket a kisebb problémákat, saját magunk otthon is tudjuk gyógyítani. Már említettük a különböző dolgokat, ugye a, hát a jogát, a mantrázást, a, a meditációt, az imát, akkor a belső képek alkotását, a pranayám, ezeket már mind említettük, és akkor még említünk egy pár olyan dolgot, mint például helyre kell állítani azt a szatva életmódot. Hogy e, például korán kelni, akkor az ember mikor után felkelt, akkor jó, hogyha 30 percet mindig magára szán. Például, amikor én felkelek, fölébredek, akkor én azonnal mantrázok. Mielőtt még felkelnék, uh -huh. mondjuk kilépek az ágyból, de uh -huh. akkor azonnal mantrázok. az ember körülötte a száját kezd, kicsit megmesseje. És, és, akkor, és uh -huh. akkor azonnal jogázok egy kicsit. Uh -huh. És egy 30 perc igazából kellene az embernek minden reggel hogy ezt helyreállítsa ezt a menetrendet. Akkor vannak ezek az olajok, amik nagyon jók. A ezt a homlokra lehet tenni. Az olajok közül a szezámolaj, ami a vatának jó. Uh -huh. A kókuszolaj, ezt úgy hívják, ez a gotu kóla. Úgy hívják indi hogy brámi olaj. Ez a pitának nagyon jó. Akkor van ez az asvaganda. Ugye ez nagyon fontos. Ez, ez, ez majdnem mindenkinek jó. Ha van a virágterápia. S a kaphának milyen olaj van? A kaphának valószínűleg egy könnyebb olaj a legjobb. A kola például. Uh -huh. Akkor a virágterápia... Erre azt jelenti, hogy Bach virágterápia, amit itten alkalmaznak. De hát ezt meg lehet tanulni, de ezt mondjuk, ha valakinek nincs ideje, akkor elég az, hogy, bizony, hogy egy kis virágot tart otthon. Uh -huh. Mert a virágoknak az illata, vagy növényeket az még jobb. Uh -huh. Például azt mondják, hogy, hogy a vata típusú embereknek mindig nagyon fontos, hogy egy kis aloevére, Növényt tartsanak oda. Ez a a Magyarországon azért nem egy könnyű előírás, hogy. Hát lehet, lehet kapni. Lehet igen? kapni mindenhol, ahol növényeket, az ember elmegy az állatkertbe, ott van egy egész asztal tele és van, meg elők, és meg lehet uh -huh. venni pár száz forint egy kis, uh -huh. kis alójál, és akkor ezt az ember a, a, a, természetesen maga hát, a, kezeli. Akkor Vannak színterápiák, Drága kövek. Általában nem nagyon beszélgettünk a drága kövekről, de a drága köveket, vagyis a fél drága használják az ajurédába. Ugye a zöld az a harmóniának, és, a, és hát ugye a megnyúlásnak, a csendnek a színe. Ezért például a drága kövek közül nagyon fontos, hogy hogy a vatatípusi emberek például nagyon jó a smaragd, meg az a nefritkő, ugye, amit úgy hívnak angolul a jade. Uh -huh. ez, ez nagyon jó. Akkor a jövedikus gyógynövények közül még most már kezdünk kiszaladni az időből, de azért ezt még elmondom, mert ez fontos. Az a gyógynövények nagyon fontosak, mondjuk ezeknek a Kisebb zavaroknak a gyógyítására. A pitatípusú embereknek, ami ajánlva van, az a Tulsi és a Gotu cola. Akkor van a Shanka, Puspi, Haritáki, meg a Santál, uh -huh. amik mindenkinek jók. Az Asvaganda az a batotípusú embereknek nagyon fontos, és a kapatípusú embereknek pedig a Kalamus. Ezt melyik növény? Hát a Kalamus nem találtam meg a szótába, ez a latin neve, úgyhogy valaki meg kell, hogy nézze a latin szótárba, vagy egy, hogy ez mit jelent, de az én angol-magyar szótáramban nem volt benne, de úgy van írva, hogy Calamus, és ez a latin neve ennek a növénynek. Gondolom, hogy meg lehet érdeklődni egy gyógyszertárba is, mert biztos ott is fogják tudni, hogy ez mit. Úgyhogy hát ezek a gyógynövényeknek a használata is nagyon fontos. Köszönjük szépen, Szavó Pétert hallották. a mai vendéke, Nem mondom azt, hogy zenész, mert majd ki fog derülni, hogy ennél több is, és több színű, mint hogy zenész legyen, de szerintem zenészként is nagyon sokszínű. Jazz, a te ö, fő zenei stílusod, és clarinétan játszol, az új dimenzió dimenzióbűhelynek vagy az alapítója, ez egy sok éve létező zenekar, és amiért itt vagy, az az, hogy kutatod keresed azt a kapcsolatot, ami a jazz, vagy az európai zene és india zenéje között van? Itt ezt már teket kell megmondani, hogy mi az, amit keresel ebben. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, egy kiigazítással élnék, nem jazz az, amit játszom, mm -hmm. bár nagyon szeretem a jazz, hanem a rögtönzésnek egy olyan egyetemes zenei nyelve, amiben ugyan vannak jazzes elemek, de hagyományos értelemben semmiképp nem jazz, soha nem is játszottam, és nem is akarok kifejezetten jazz játszani. De mégis, amikor másokkal együtt játszom, tudom, a szabadosak, az jazznek fogják tekinteni, nem? Hogy van Ö, vannak, ez? akik annak tekintik, sokan még inkább nem. Erre csak egyetlen példát említenék, akár szakcsillakatóssal, ólákálmánnal, vagy szabadossal játszom, és meghallják az új dimenzió műhely egyedi hangzását, akkor vannak, akik azt mondják, hogy ez, ez túl nehéz ahhoz, hogy jazz legyen, a komoly zenészek, vagy a kortás komoly zenészek, a klasszikus beállítottságú emberek pedig azt mondják, hogy túl könnyű. De valójában műfajok között és fölött vagyunk, és leginkább se nem könnyű, se nem nehéz, kettő között lebegünk. Ezt nem is bánjuk egyébként, mert főleg a lebegés az, ami számunkra a zenében egyetemesen nagyon fontos. A beszélgetésnek ezt az első felét rövidre szeretnék szabni, mert lesz egy egész szám, fúzió India cím, amit végig szeretnénk hallgatni, ami 9 perces. Erre egy kicsit föl készíteni a hallgatót, hogy mi az, amit de kell persze lehet, hogy ez már is egy csúnya dolog, fölkészíteni valakit a zenehallgatásra, de ez egy india hangja magazin, indiai kultúrával kapcsolatos, és ha csak úgy meghallják ezt a zenét, talán nem értik, hogy mit keres itt. Jogos a kérdésfeltevés. A dolog előzménye, hogy öt évvel ezelőtt, amikor készült ez a rádiófelvételem, a Fúzió India című szám, akkor egy olyan fúziót szerettem volna létrehozni, amit persze nem én találtam ki, mert nagyon sokan már Sánkártól Gárberekig, Mahavisnóig készítettek, de így speciálisan az volt a, a Szorult helyzetemnek a kiinduló pontja, nem lévén itt Magyarországon mellettem indiai zenész, se szitáros, se hegedűs, se tablás. Hogy hogyan lehet pótolni profi indiai zenészeket? Nagyon egyszerű. Be kell menni egy stúdióba, és megfelelő ketyerék segítségével és segedelmével el kell készíteni egy kvázi szitáros alapot. Ami rágás stílusban készült, az abatott fülek reményeim szerint meg is hallják majd a lassú, gyors, még gyorsabb lassú visszatérő motivumokat a két klarinétos alatt. Klejnán Csaba a klarinétos kollégámmal pedig elhatároztam, hogy... Egy magyar pentaton zenei hangsort játszik a két klarinét, jó magam klarinéton, Klenyán Csaba klarinéton, egy burdon szólamos, ellenszólamos, de pentaton hangsort játszik. Mit jelent ez az ellen szólam egyébként? Tehát gyakorlatilag nem, nem európai zene nem. történet szempontjából a kitartott burdonhang az egy kozmikus erőt ad minden zenének. Ez mint az es, előző felvételünkben is egy, egy szándékosan ilyet választottam, ez egy senály hangszeren ö, megszólaló klasszikus indeni zene volt. Aki figyelt, az hallotta, hogy van egy egy alapját, amikor két Kétfúvós játszott, az egyik, aki a dallamot és a citrázást játszó, a másik pedig kitartott egy hangot, tehát ez fogja Plenyáncsaba játszani ezt Igen, a szó. Aval a különbséggel, hogy nem csak kitartott hangokat játszik, hanem időnként kvázi válaszolgat az én normál b dalam dallamfüzéreire. Tehát felváltva játszik burdon ellenszólamot, kitartott hangot, és felváltva ellenszólamot. Tehát ennyiben más és rendhagyó a dolog. De minden esete így tudtuk megvalósítani öt évvel ezelőtt a zenei ötletemet, a Fúzió Indiát, hogy nem lévén körülöttünk profi indiai zenész, csak indiai zenei alapra magyar pentaton hangsort készítettünk dallamvariálással. Még egy apróságot szeretnék említeni, ami talán segedelem a lendő hallgatóknak, hogy azt a az indiai zenefilozófiai célt tűztem ki a szám megvalósításánál, és ha sikerült, ezt majd a hallgatók visszaigazolhatják, hogy mint egy nagyszínes gyerekképes könyvet, ha kinyitunk, és nem tudunk még olvasni, csak a képeket lapozgatjuk, egy mesét, egy történetet fog a dallamhangszer a kíséretével együtt elmesélni. Akkor ezt hallgassuk meg most, és utána folytatjuk a beszélgetésünket Babi Chantával. Ez volt a Fúzió India, amit Babicsantal és Klenyáncseval játszottak, újni benzióműhely, és tulajdonképpen már hát igazából azért is hallgattuk meg végig, mert Először is nem szeretjük azt, hogy minden zenét nap közepén kell elhúzni. A másik pedig, és sajnos azt kell mondom, hogy az indei zenékkel mégis kénytelenek vagyunk, mert nagyon sokszor játszunk bele néhány percet, vagy olyan, hogy olyan 25 perces, és akkor tulajdonképpen elég, délutánig itt kéne műnünk, hogyha mindig zenét végig kellene hallgatni, bár lehet, hogy sokan nem ellenkeznének. Mi vezetett téged oda, hogy ezt a fajta zenei kapcsolatot, vagy talán más kapcsolatot is keresd Indiával? Hát ez egy nagyon személyes jellegű vallomással kell élnem. Gyerekkorom óta meghatározó jelentésségű számomra az álmok, az álmok üzenete, miensége, de leginkább a szimbóluma. Mint minden művészetnek a szimbólum az egy nagyon fontos, karaktert ad, sőt, filozófiai üzenete is van a szimbólumoknak, hiszen azok a szimbolikus nyelvek, ami például Indiában van, vagy Egyiptomban, vagy más kultúrákban, de akár a magyar nép művészetében is, az egyszerre egyetemes, és egyszerre ad egyéni értelmezésre lehetőséget. Tehát amikor az egyén megtalálja az egyetemesben a maga helyét és funkcióját, szerepét, attól kezdve működik a tradíció. Így van ez nyilván Indiában is, sőt leginkább. Ezért is van, hogy nagyon sok európai zenész és más európai ember keresi ott az itt elvesztett dolgokat. És hát nálam ez az összekötő kapocs az álom volt. Volt egy nagyon meghatározó jelentőségű álmom, mielőtt ez a szám elkészült volna. Foglalkozom régóta meditációval, sokféle kultúra meditációjával. Sikerült egy olyan reinkarnációs, meditációs, ál, ha tetszik álom ö, szférába jutnom, ahol megtapasztaltam, hogy mi voltam előző életemben. Komédiás voltam. Zenész komédiás. Piactereken Indiába, a regresszív álmomban kigyobbűvölő voltam, úgy bűvöltem a kígyót tét nélkül, mint tudjuk a méregfogát kiveszik ilyenkor a kígyónak, hogy valójában csak szórakoztattam a népet, de nincs komoly tétje, ég és föld közötti metafizikus kapcsolata nincs a zenének. Sőt, ha meggondoljuk azt, hogy a kígyó süket, és nem a zenére mozog a kígyó bűvölésnél, hanem kizárólag a mozgását követi a kígyó bűvölőnek, akkor még inkább azt kell mondani, hogy duplán komédiás voltam a zene hullám hosszán. Na most ebből a meditációból visszajöve nagyon komoly fejtörést okozott számomra, hogy most akkor ez mit üzen számomra, mi a teendőm? Karmikusan ma mit kell annak érdepébe tennem, hogy ez a komédiázás feloldódjon és egy magasabb szintre juthasson? Elég gyorsan megtaláltam a választ, hogy talán nem véletlen, hogyha előző életemben is zenész voltam, még ha komédiás is, és manapság is zenével foglalkozom klarétosként, akkor a másik pólusát kell megcéloznom a dolgoknak, vagyis semmiféle komédiázás, semmiféle popularitás mm -hmm. a szó pejoratív értelmében nem lehet része a zenész életemnek se, és az életemnek sem malapság. ösztönösen gondoltad, vagy az álom után ezt egy ilyen meggyőződésért lehet tenni? Én azt gondolom, hogy a minden álomnak és meditációs üzenetnek a legjobb megfejtője maga az álmodó, maga a meditáló. Minden ilyen üzenetnek van egy kicsengés egy kimondatlan érzése, jó vagy rossz, kellemetlen, kellemes. És ebből lehet igazán kihámozni az adott meditáció mm. üzenetét. Számomra egyértelmű volt, elég gyorsan, amikor ezt újra és újra végig gondoltam, hogy ebből a volt kellemes, de mi haszna életből, egy nagyon is tudatos, véresen komolyan zenélő emberrel kell válnom ahhoz, hogy fejjebb juthassak azon a bizonyos szamárlétrán. Mm -hmm. Nekem van egy. Egy, egy, csak egy, egy ilyen kis gondolatom előtt, hogy hol van a süget kígyó ebben. És most persze megsérte, nem akarom azt, aki hallgatja a zenét, de tulajdonképpen nagyon sokszor a, a zenészeket mondjuk szórakozásból vagy sznobériából hallgató, hallgatók talán ők a süket kígyók, ugye, akik látszólag mozognak a zenédre, de valójában ez a kapcsolat nem való. Felszínen maradnak. És ezért a zene valami egész másról szól, mint, mint uh, arról az aktusról, ami mondjuk egy koncerten, vagy egy, egy, egy mit tudom, ilyen kellemes zenehallgatás során Fordból. Feltétlen megvan ez az olvasata is. Ezen a részén is sokat meditáltam, de, de értem ébrenlét. Ezt nem ébrenlét... általánosítani, mert nyilván vannak igen. Jócskán olyan hallgatók is, akik nem süketek ugyanakkor. Hát igen. Vagy, vagy bizonyos dolgokra meg süketek. Én végső soron, bár nagyon sokféle szempontból végig gondoltam ébrenlétemben a süket kígyó funkcióját és szerepét, és végső soron arra megállapításra jutottam, hogy a csapmozgást követő kígyó, aki hangot ugyan nem hall, a kígyó, mint tudjuk, szimbolizálja a gonoszt és a negatív erőket a legtöbb kultúrában. De csak egy hajszál választja el a gyógyítótól, az mm -hmm. orvostól, hiszen mm -hmm. a patikákban is ott van szimbólumként a bejáratnál a kígyó. Tehát én azt gondolom a süket kígyóról, hogy az egy egyirányú kapcsolat a negatív és pozitív szellemi erő és a mindenkori ember között. Ő ad impulzusokat, jót és rosszat is, és rajtam múlik, aki látok, hallok, beszélek, muzsikálok, hogy a negatív vagy a pozitív információt veszeme alapul. Visszafelé nem tudok neki üzenni. Egy ez a kapcsolat. Szerintem leginkább ebből a magyarázattól tudom feloldani a süket kígyó, a süket -kígyó ö, funkcióját hát, és szerepét. Nem akarom elvinni a de még egy dolog eszembe jutott erről, hogy te zsidó keresztény családba születtél, Igen. ahol a vallásban és a kígyó mind a kettőben ugyanaz a kígyó jelen van, aki lelki szempontból is számítható jelképesen süketnek, már most nem akarok belemenni a, a szellemi süketségnek, tehát, tehát amikor ennek a kígyónak játszanak, mint és Éva, akkor, és akkor ez látszólag mozog, bár inkább ő mozgatta őket, de most ez egy Ugye. más kérdés. Ö, tehát itt a szimbólumok tovább mennek, és itt jön Abszett. elő az, hogy igazából a zenének vagy egy zenésznek lehet-e olyan szándéka, ami ilyen értelemben bőven túlmutat az enén, tehát valamilyen metafizikai megközelítés. Abszolút, agyomás. abszolút. Hát nem kérdezted, de elmondom, hogy három lábon állok. Egyrészt 90 óta tanítok egyetemeken, filozófiát, vallásbölcseletet, misztikát, kabalát, zsidó keresztény filozófiai párbeszédet. Másrészt könyvkiadó vagyok aki elsősorban olyan könyveket próbál kiadni a Logosz kiadó égisze alatt, mint szerkesztő, lektor és mindenes, Samesze, az egyszemélyes könyvkiadónak, hogy az előbb említett egyetemi tantárgyak nem létező hazai magyar szakirodalmát pótolja, segítse, kiegészítse. És a zene. Számomra mind a három a könyvkiadás, a tanítás és a zene is, a rögtönzés, az improvizáció, egyetemes, nemes értelmében rögtönzés. Az összekötő kapocs, az improvizáció. Hiszen tanárként is, amikor elkezdtem egyetemen tanítani, az első órám előtt hosszasan meditáltam azon, hogy milyen a jó tanár. Megpróbáltam visszaemlékezni a gyerekkori és kamaszkori és középiskolai élményeimre és egyetemi élményeimre, és egy kezemen meg tudtam számolni ezt a néhány tanárt, akik nekem ma is példaképem lehetnek, és itt az első és legfontosabb szempont az volt, hogy kívülről beszéljen ne felolvasson, dögunalmas nem megy át az üzenet uh -huh. a másik, hogy adjak szabadságot uh -huh. a hallgatóknak az érdekes, mert ugyanúgy bennem a kattal nélkül játszani Igen. és legyen dialógus, párbeszéd uh -huh. nekem például az általás iskolában volt egy fantasztikus rajztanárnőm bár soha életemben nem tudtam rajzolni igazán aki a következő metódust alkalmazta Két hónap alatt minden évben az összes kötelező mértani ábrát és egyebet megrajzoltatta velünk, és a hátralévő hónapokban az iskolaidőszak nagy, nagyobb részében Grimm meséket és más meséket olvasott fel uh -huh. az egész óra alatt, és mindenki szabadon azt festett, azt rajzolt, amit akart. Uh -huh. Freud tapsolt volna örömébe. Uh -huh. Mi is. Indiához kapcsolódik a gondolatunk, és valami olyasmi jutott az eszembe, hogy beszéltünk dolgokról, hogy tulajdonképpen van egy leginkább az indiai kultúrában maradt meg egy olyan szemlélete a tanulásnak, egy gurú tanulásnak, ahol, ahol ez az fajta improvizáció, amit most improvizációnak nevezünk, tehát magyarul a könyvön kívüli tanítás, ahol a tanítás nem csak a szavak szintjén létezik, nem, nem egy, ö, egy megismert tudásnak a tételes fölmondásából áll, hanem egy olyan megélésből, beleélésből, egy, ahol, életforma. egy életforma. ahol miközben mindent tételesen megtanulnak, mert egyébként az idejük híresek arról, hogy, hogy nagyon ö, pontosan Jó a meg, nagyon jól megtanulják a, az eredeti forrásokat, tehát Igen. nem lehet őket eladni nagyon ezen a téren, de mindig.. Ö, Kutatják ennek az értelmét, és a napi gyakorlatban próbálják ezt megérteni. És valahol a zene is a számomra olyan, hogyha te elkezdesz játszani, és azt mondod, hogy improvizálás, akkor valami olyat szeretnél talán létrehozni, gondolom én, amiben benne van egy ilyen örök szándék, miközben a produktum az, az tükrözi azt a pillanatot, amiben Ó, hát ez egy nagyon izgalmas kérdés, és ennek megint metafizikus filozófiája van, ha tetszik. Igen. Egyrészt minden általam ismert jelentős kultúrában a szóbeliség és az írásbeliség nagyon fontos, és egymást kiegészítik. Tehát ha a szóbeliség nem követi, és nem aktualizálja újra és újra az írásokat, a dolog meghal és elsorvad. Igen. Másrészt a tanítvány, tanár, kapcsolat is, a gurú és a kula esetében azt kell mondanunk, hogy meghatározó jelentőségű, hiszen ha például egy európai ember adott esetben az indiai kultúrát, hinduizmust mélyebben meg akarja ismerni, esélye szerintem csak akkor van, ha nem csak az adott írásokat tanulmányozza, hanem van egy mestere. Ezért tulajdonképpen az indológia egyetemi oktatás, az valahol egy rendkívül száraz egy tudomány, hibernál dolog. Hibernál dologá válik, és alig jön át annak a, az eredettelme. A művészet esetében meg aztán békép ez a helyzet. Tehát nincs, aki beavasson, foglalkozhatsz a dologgal a felszínen, de igazán a mélyére csak akkor juthatsz, ha a helyszínen magadba szívod szivacsként az ottani üzeneteket, a láthatatlan infókat, és van egy mestered is. Ezt te a saját zenétbe elmondhatod, hogy van egy ilyen mester kapcsolat? Hát, átvitt értelemben igen. De dolgozom a kérdésen, hogy valóra válhasson, a terveim szerint, ha az égiek és a földiek is úgy akarják, akkor jövő év elején, januárban talán egy 16 napos tanulmányúton részt vehetek Indiába. Évek óta dolgozom rajta, remélem, hogy előbb-utóbb az égi áldás megjön hozzá. De addig is mit tesz az ember, hogy, hogy ne maradjon teljesen parlagon? Természetesen a fülén keresztül, meg a szemén keresztül, az olvasmányokon keresztül és a muzikákat hallgatva próbál bekapcsolódni ebbe a nagy zenei óceánba. Mert az indiai zenét, amit, ennyi, amit eddig ismerek az indiai zenéről, nem sok, de az meghatározó élmény volt, mint a számomra a zene óceánja. És filozóféilag azt kell mondanom, hogy azért a zene óceánja, mert az európai fülnek már hamisnak tűnő negyed és nyolcas hangos skálák, teljes kozmikus valóságot adnak a zene hullámhosszán, semmi nem hiányzik belőle. Kis azt kell mondanom, hogy minden, ami él, hangot ad, egzisztál, hangilag egzisztál. Márpedig ez a zenefilozófiai vagy létfilozófiai ö, zeneóceán csak akkor fog nekem megszólalni, ha nyitottabb füllel, szívvel és lélekkel és szellemmel fordulok minden hangzó dolog iránt, ha egy kabics leesik, akkor is, abban is a zenét látom és hallom. Hát erre törekszem addig is, amíg Indiában nem jutok el. Az számára nagyon érdekes, hogy a a hangsor, amit választottál, ez egy pentaton hangsor, és a, még lesz egy zene, amiből még fogunk egy részletet megmutatni. Annak is pentaton mantra a címe. Hát a mantra az egy nagyon fontos szó, ajaj. azt ha <gül> ez Ezt ne is hagyjuk ki. Miközben említetted a negyed hangokat, meg ezeket a sajátos Igen. hangközöket, amiből egy, ugye, egy, egy ilyen indiai zenei hangskála az, nagyon érdekes, mindig azt hiszem 7-8 hangból áll, de mindegyik más hangolás tulajdonképpen, tehát ezek a hangok valóban nem esnek egybe a mi jól temperált, temperált hangjainkkal, hanem szépen közéjük esnek, és hát legalább jól emlékszem, legalább 21 közt Igen. különböztetnek meg ugyanazon a, az oktávon, ahol mi csak 12 t ugye fél hangokban. Ezt hogy hozod vissza? Vagy egyáltalán hogy közelíted meg? Nem is mondom, er... hogy vissza, mert vissza legfeljebb a múlt életedből hozhatod vissza. Hát térjünk vissza Igen. a zene óceánjához Igen. és a, a tipikus indiai zenei hangzáshoz. A következő döbbenetes felismerésben lehet része mindenkinek, aki egy kicsit és jobban odafigyel egy arhaikus indiai zenére. Akár északi, akár déli. És ez a következő. Bár megvan ez a zene óceánja szerű negyed, nyolcad és 16 os hangközök sokasága, amiben elveszne mindenféle európai értelemben vett dallam, viszont van egy zseniális dolog. Ebből a zenei óceánból, ebből a kvázi őskáhozból, vagy szférikus zenéből a felhangrendszerek révén mindig kijön akár öt hang, vagy 8 hang, uh -huh. ami európai füllel is értékelhető dallamokat üzen. Ezért képesek az európai zenészek is hozzájátszani. Pontosan. Tehát magyarul... ezért nem zavaróak azok a hangközök, amit az indiai belefűz Igen. különben. Mert bármilyen csúsztatott hang is belejátszik, akár a dallamot vívő európai zenész részéről, vagy indiai zenész részéről, ami a temperált hangsorban nem fér bele, nem tud fals módon hangzani, mert az alaphangzásban, a sok negyedhangos hangzásban megvan az alapja annak a hangnak is, mm -hmm. és minden hangnak. Egyébként csak tényleg egy negyedperces kitérő, mert olyan témákban megyünk, ami mindig önmagában legalább egy, egy hosszú beszélgetést megérne, csak az a kis része, hogy magyar népzenében is vannak ilyen, ilyen kis csúszkálások, csúszkálások. Ajjaj, tehát a keresi, keresi a, a természetnek megfelelő Pontosan közöket, amik hát tulajdonképpen... Sőt, a, a... természete reflektál. Igen. Nem véletlen, hogy Bartók Béla és annak mm -hmm. idején nagyon mélyen foglalkoztak a, a természet hangjaival, és más zenekutatók is. Például hallottam annak idején egy olyan felvételt, ahol különféle madarak dalait, hihetetlen gyors csivitelését, ötszörös, meg tízszeres lassuságba lelassítva európai fülnek is értelmes ritmusok és dallamok jöttek ki. Csak fel van gyorsítva minden. És az emberi fül és agy képtelen lebontani azt a gyors kis reflexiót, ami egy madár csácsogásból hallatszik. De tudatosan, vagy tudatalat ott van bennünk bekódolva, hogy egy madárcsácsogás vagy egy bármilyen rigófügy az végül is természetes dal számunkra. Vegyünk most egy pár percet ebből a Pentaton mantrából, és utána ezt a mantra kérdést egy picit felskének nem még. Jó. Mert az időn közben nagyon elmegy, és akkor nem jut időnk erre a szép zenére. kújdimenzió műhely meg az alapítója klarinétos, és ez a felvétel ez Szabados Györgyel, Krenyán Csabarval és Jávorka Ádámmal készült Pentaton mantra. Itt a mantrának külön jelentősége van. Hát igen. Végül is szinte minden nagy kultúrában a mantra jelenség megjelenik és meghatározó jelentőségű Hiszen a értelmes vagy értelmetlen szó töredékeknek az ismétlelgetése, vagy szavak ismételgetése egyfajta meditatív állapotot hoz létre. A hinduizmusban a vikriti az gyakorlatilag egy olyan fajta recitálás, amely sámánisztikus jelleggel rendelkezik a szónak. Abban az értelmében, csak egy rövid kitérő, mint tudjuk, minden nagy földrészen és minden korban voltak és vannak sámáni kultúrák, ahol nem a szitár vagy az emberi hang, amely az indiai kultúrában instrumentumként funkcionál leginkább, mint egy hangszer, hanem a sámán dob az, aminek egy 5-10 perces folyamatos ismételgetésével egy olyan rezonancia és hullámhoz jön létre, ami átsegíti ebből a létből egy szellemvilágba a zenei utazót. Az indiai kultúrában és számunkra a pentatom mantrában is gyakorlatilag a célkitűzés az volt, és hallhattunk is egy rövid bejátszást az elejéből, hogy kialakuljon ez a fajta rezonancia, kialakuljon ez a fajta lebegés, egy más tudatállapot a szónemes értelmében, és akkor már önkéntelenül mennek a dolgok. Nálunk 5-6 perc kellett ahhoz, hogy eljussunk hmm. odáig. Összeg, nem is szabad ilyen ö, igazi koncertkörülmények körülmények között játszani, hanem valamilyen különleges, ilyen hát, meditatív. Mi mindig törekszünk úgy hely, arra, hogy a közönség ráhangolódj. Mi mindig törekszünk arra egyrészt, hogy hangosítás nélkül játszhassunk, természetes akusztikai környezetben, és lehetőleg a kupola hatás meglegyen. Ha csak tehetjük, még egy adott koncertteremben belül is úgy helyezzük el a zenekar pozícióját, hogy a lehető legideálisabb hangzás, akusztika kialakulhasson. Miről is van szó itt vallástörténetileg és filozófilag a mantra jelenségnél? Nem kevesebbről és nem, nem is többről, mint a sámánoknál, vagy a magyar révület szavunknál, hogy a révész, amikor a folyó egyik partjáról etveszi az utasait a másik oldalra, akkor a fizikai világból egy szellemi világba viszi, És amikor vége a mantrának, vagy a sámánisztikus meditációnak, akkor visszajön. Tehát utazás ég és föld között. A zene elle a legalkalmasabb, a zene a legmetafizikusabb ö, művészeti ág, mint tudjuk, és hát az indiai mantra különösen alkalmas erre. Azt gondolom, bár ez egy hosszú másik beszélgetés témája lehetne, hogy azok az európai zenészek és nem zenészek, hétköznapi halandók, akik a 60-as évektől kezdve egyre dinamikusabban fordulnak a varázslatos india irányába, és az indiai zene irányába, Pont ezt az itthon elvesztett, Európában elvesztett csodát keresik, és ha megtalálják, bűvölik, és a, annak a zenei óceánnak a hullámjain fantasztikus nagy utazásokat tehetnek. Ez ennél tökéletesebb befejezést én most nem tudnék mondani. Nagyon örülök, hogy beszéltünk, mert én azt hiszem, hogy a hallgatóink is egyetértenek velem. Ritka. Olyan zenészer beszélni, akinek a zene valóban nem a pénzről szól. Manapság egyre inkább arról szól, hogy milyen nehézségei vannak egy zenésznek, mennyire nehéz megélni belőle a közönség, mit tudom én, ilyen olyan sap, többi, meg hogy ellopják a, a MP3 fölvételen a zenét. Örök neked. Nem regít. tartok mp 3 ot se. Még neked az is. De hogy az, hogy a zene valóban Miről szól és mi az igazi értelme Erről nagyon keveset Lehet manapság hallani Köszönöm Babics Antannak. Ma India hangja két hét múlva Jelentkezik ismét És nem sokára jön a kominda konyhája Maradjanak továbbra is velünk jaja, jaja. Mádava, kunjábik a egy, kapijának rīvara dare yashoda Anjana. Ya vanachari. Jaya Radha Jaya